Лаура підняла голову і неголосно проказала. Тихо. Попервах Ральф її не почув. Вилізла з їхніх мізків. І якби не тиріно, ми б усе спланували, ми б упорились. І тепер... Тихо, повторила француженка голосніше. Чоловіки повернули голови. Канадець неохоче закрив рот. Дивлячись кудись повз них і немислимо розтягуючи слова, Лаура проговорила. Бо ти більше не прийдуть, це точно, а от психоістота повернеться. Гадаю, ми ще не через неї лайна. Дівчина зітхнула. Але, здається, я знаю, як покласти їх на лопатки. Потім встала і подалася до виходу із зали. Біля дверей кинула через плече. Спершу мушу все обміскувати. У проході Ріно притримав Тимура за лікоть і тихо проказав. «Коли всі розійдуться, завалюй до мене, Фела, навічого». На місці дізнаєшся. Хлопець зиркнув на Амбала і, подумавши, сказав. Воно знає, як тебе звати. Не зрозумів, збентежився Хетхантер. По-перше, коли ти поліз нагору, психоістота якось про це дізналася. А по-друге, вона назвала тебе на ім'я. А! недбало кинув півден-африканець. «Значить, ми вже десь бачились». «Що?» Ріно посміхнувся. Усмішка змахувала на гримасу, після чого замотав головою, явно демонструючи, що ляпнув дурницю. «Нічого», – промов він, – «не берись». Між тим Ральф спустився в апаратну, щоб перевірити, чи заблоковані зовнішні двері корпусу ДВ і чи опущені металеві жалюзі на вікнах першого поверху. Вичекавши, поки Лаура і решта чоловіків розбредеться по своїх кімнатах, Ріно подався слідом за канадцем. Хетхантер прослизнув у технічну кімнату і обережно причинив за собою двері. Ральф обернувся на звук і непривітно бурхнув. «Чого тобі?» Ріно підступив у притул. «Хочу дещо спитати». «Я слухаю. Канадець трохи побоювався велетням. Наскільки небезпечне ведення цих яких, агентів?» Дуернберг замислився. Він не очікував такого запитання. Е, «Що ти маєш на увазі? Чи може дорослий мужик вижити, якщо йому в сраку чи ще куди-небудь загнали цих ваших блохороботів?» Дорослий? Ага. Все це не так просто. Це залежить від віку пацієнта, стану його здоров'я і, безперечно, відведеної дози. Розумієш, наноагенти – це молекулярні механізми, запрограмовані на виконання чіткої послідовності дій. Якщо під час ін'єкції станеться передозування, вони продовжать лісти через Четвертий шлуночок до кори. Їм байдуже, що людина конатиме в страшних муках. А якщо заганяти поступово? Можливо, щось і вийде. Та малоймовірно. У будь-якому разі пацієнт мусить бути під постійним наглядом, під крапельницею. Під час вступної лекції я тобі пояснюв, що рецептори на дні четвертого шлуночка керують рвотним центром. Наноагенти, проникаючи в мозок, хоч не хоч подразнюють їх. Перші хвилини після ін'єкції пацієнт блює далі, ніж бачить. За годину організм виснажується настільки, що людина може померти від зневоднення, як при холері. Ясно? А що? Ти щось надумав? Та ні, просто так спитав. П'ятниця... 28 серпня, 23.37. Житловий корпус. Тимур кілька хвилин чекав у спальному крилі біля дверей з табличкою 211. Невдовзі коридором рознесло відлуння важких кроків Ріно. Хетхантер швидко наближався, відімкнув кімнату і затягнув хлопця до своїх апартаментів. Що сталося? голосно спитав Тимур. Здоров'як приклав палець до губів, прохаючи говорити Тихше. Я ще не цілком певен. Не певен у чому? Довго розказувати? Українець склав руки на грудях і обперся плечем на стіну. Я тут подумав, якби не зникло світло, ти б пристріляв їх усіх? Ні. Але й гадав, у мене було три магазини, п'ятнадцять куль. Так що мені по цим балах, що ти там думав, хетхантер спробував пожартувати. Героєм все одно станеш ти. Говорячи, Ріно витягнув з-під ліжка бруднувату спортивну сумку і видобув звідти страшенно подряпаний пістолет Беретта. Вийняв обойму, перевірив, як працює спусковий механізм, і вставив її назад. Він не новий, проте в чудовому стані, неголосно сказав Хетхантер і простягнув зброю Тимуру. Програміст отатріло витріщився на матову рукоять. Це тобі. Ріно взяв Тимура за передпліччя і силою вклав пістолет у долоню. Від цього моменту «Завжди тримай ствол при собі». «Чого вуха розвісив? Чуєш мене? Завжди?» «Я не розумію». «Візьми пістолет», – сердито повторив південно-африканець. «Для чого?» – Тимур неохоче стиснув пальці довкола зброї. «Я збрехав. Тобто...» Горючка в генераторах не закінчувалася. Хтось вимкнув світло рубильником. «Що?» Комусь із тих, кого не було з нами в залі, страшенно хотілося, щоб боти очоняли і пішли. Змії починають кусатися. Субота, 29 серпня, 00.16. Третій інженерний корпус. Підземна лабораторія мікробіології. Під землею все лишалося без змін темінь, тиша, високий тиск і низька вологість. Ральф Дорнберг, стійко витримавши етапи буферної очистки, надягнув нейлоновий костюм і зайшов до цеху на неворобництво. Спускаючись на платформі до найнижчого рівня, під яким у потемках прорізувалися контури обладнання, він не переставав прокручувати в голові, Розмову з Ріно. Попервах Нейрохімік пропустив слова Хетхантера повз вуха. Про те, що більше Ральф міркував над тим, що могло б спровокувати такі запитання, то неспокійніше ставало у нього на душі. Зрештою, серед них усіх, думав Ральф, Ріно найбільше знався з ботами, а з тими яким пощастило вирватися на волю. Хетхантер першим виявив їх у пустелі. Він був поряд, коли боти роздерли Вадима Хорта. Він вів екіпажі, що везли Коршака і Ємельянова крізь атакаму. Він бачив спустошене Сан Педро, лігво у долині смерті і пережив розгром біля порітами. Не дивно, що саме Ріно першим відчув. Їхня команда, немов блохаста дворняга, ганяється за власним хвостом. Зрозумівши, що не може заснути, вчений подався до підземної лабораторії. Ліфт досягнув найнижчої точки і спинився. Ральф закрокував до термінальної зони, де з останні сфери в спеціальному розчині на світ з'являлися нанороботи. Останні роки еволюція нанороботів проходила відсторонено від решти досліджень. Боти виросли, мозкові плати сформувались і працювали нормально. Аж надто трясся їхній матері нормально, чортихнувся Ральф. Попри це Кейтаро не припиняв модернізувати агентів. Що меншими вони стануть, то більше їх удасться запхати в голови нових поколінь. Відтак Джеб не припиняв працювати над удосконаленнями. Наноагенти ставали дрібнішими, витривалишими, розумнішими. 20 хвилин тому в голові Уральфа визріло цікаве питання – Вчений аж носом шмигнув, здивувавшись, як не додумався до такого раніше, а що? Як випити розчин з наноагентами? Треба було б провести експеримент, перевірити на щурах, але... Канадець підійшов до демонстраційного монітора і вімкнув його. Довго дивився на 3D-модель, що крутилася на екрані. Сьоме покоління. Кожен агент розміром 570 нанометрів. За 15 років Кейтара зменшив розмір наноробота в 10 разів. Раптом Ральф усвідомив, що експерименту не потрібно. Звісно, вони легко потрапляють у кров. Агентам не обов'язково досягнути шлунку. Вони можуть проникнути через тканини гортані чи стравоходу. Без ліпідних капсул чи мало нанороботів загине під ударами імунної системи. Та це навіть не краще, бо зменшує ризик передозування. Тримаючи запоруччя, Ральф Доренберг все ще дивився на шкалу масштабу внизу екрана. Коли наступна здогадка вп'ялася у мозок – 570 нанометрів. Останнє покоління менше за клітину мембрану. Їх не треба пити. Достатньо виляти на обличчя чи будь-яку відкриту частину тіла, і вони робитимуть те, на що запрограмовані. Притьмом. В уяві професора зринули нові питання. Вони сипалися одне за одним суцільним каскадом. Що станеться з дорослим, коли наноагенти проникнуть в організм? Якщо кількість буде надмірною, людина помре. А якщо достатньо малою? Як зміниться поведінка людини? Чи втратить вона контроль? Чи зможе психоістота? яка охрестила ту прояву лавура домінувати над людиною, як домінує над ботами. Чи матиме ця людина зв'язок із ботами? Врешті-решт, чи стане вона одним із них? Ральф стиснув губи і ще більше насупився. А раптом один із нас уже... Старий канадець Відігнав страхітливу думку Дурниці Коли, де і як Такого не може бути Розум відмовлявся Вірити, але факти Твердили про інше Ріно твердоголова й громила Підштовхнув ученого до висновків Які цупкою ниткою Зшили всі факти Докупи Все в якусь мить Стало на свої місця. Це ж очевидно. Бути знали про кожен крок персоналу NGF Lab, бо їх сповіщали. Я мушу попередити інших, вжахнувшись, прошепотів Ральф. Він відірвав руки від перил, коли згори долину в підборів об металевий поміст. Хтось увійшов у цех, і простовав по верхній галереї. Канадець задер голову, та в сутінках, що застилали горішні яруси цеху, марно було щось розглядати. Ральфу стало м'лосно. Попри паркій костюм, кінцівки похололи. Поборовши приступ страху, він став дослухатися. Весь перетворився на слух. Але довго не вловлював нічого, крім власного гучного серця биття. Серце стукало невлад. Ральф упізнав перші провісники жорсткої аритмії. Та ось металевий брязкіт пролунав у друге. Звук надійшов з-під стелі з іншої частини цеху. Потім кілька разів повторився. Хтось, наче знущаючись, неспішно походжав сходами одного з переходів. У скліт крокам донеслося зітхання, більше схоже на сичання змії. «Хто тут?» – скрикнув Ральш. «О тут! О тут!» – відповіла відлоння, а кроки припинилися.